nagy, marsi, rakendról swingli. Ezt a fedőnevet adtam az akciónak, melyet kiötlöttem azzal a céljal, hogy minél több kecske jól lakik és egy gram se fogyjon el. Együtt ültünk Prioncias papa iszoldájában, melyet erre a délutára bizottsági ülés címén zárva tartott az örök. Ő maga elnökölt az asztal fönn, mellette jogkész felől hortenzió Hombra és Vanu Velük szemben ültem én, mellettem Manuela, Manuela mellett a kollégája, egy csontvás sovánságok miniatűr súranó, éber von gulik. A két másik régész, akik Manuela szerint nem voltak tuti megbízhatóak, és a másik oroszt, aki velük érkezett, Titanilla épp profi módon hibernálta, mint Krivitsky. Minden tündérboszorkányok nagyanyója von Gulickkal szemben foglalt helyet. Yusufot, a Tuaregek ősszakáló Mikulását értesítettük, hogy nem érdemes az expedíció érkezésére várnia, de ha van kedven nézzen be faciátóba Proinciász papához egy-két pohárkára. Ha nem jön, úgyis jó, viszont akkor kimarad a buliból. Viszont a szakértelmére szükségünk lenne, és ő sem járna pórunk. Ezért aztán vegyen már erőt magán és a megatevéjén, és tegye tiszteletét, mert ekkora gazemberséget nem jó nyilvános hálózaton megbeszélni, amit egy öt éves, középső csoportos óvodás is le tud hallgatni, a kicsi kémjáték tréfás felszereléseinek felhasználásával. Proinciász papa felemelte a bögréjét és ívott. ragaszkodott hozzá, hogy régi a hagyomány a viszkinek bögréből való fogyasztása. A hosszú kord után krahácsolt kicsit, mert ez a főzet különösen karcosa a sikeredet. Az ülést ezennel ünnepélyesen megnyitottnak nyilvánított. Figyelmeztetek mindenkit, hogy Svaciátó városának ezen a vezetőségi ülésén elhangzott ügyek, javaslatok és egyebek beláthatatlan időre titkosítva vannak. A fene nagy titokzatosság megszegőjére mindenféle kellemetlenségek várnak, úgy a marsi, mint a földi hatóságok részéről. Elvégre épp most készülünk arra, hogy mind édes hazánt, mind a gaz ellenvezetőit előre megfontolt szándékkal félrevezessük, palira vegyük és átvágjuk, mint azt a bizonyost. Hölgyek is vannak. <köhö> Köszönülte meg a torkát észbe kapva. Szóval azt a végterméket, amit át szoktak vágni a palánkon. Titanilla vihogott. Prioncias papa olvatak pillantást vetett rá. Ha nem nézném a korukat, azt mondanám vetkőztető pillantást. De ha nézem a korukat, akkor is mondhatom. A szót ezzel át is adom az említett gazságok vitathatatlan értelmiszerzőjének, aki, ha erre kerül a sor, megérdemeltem foglalhatja el a főbűnöszékét a majdani bírósági tárgyalásokon. Ült vissza a helyére, Prioncias papa, aki az ünnepélyes megnyitó kedvéért feláll egy kicsit. Már megint olyan világrengető probléma merült fel, mint a múltkor a ügyébe. kezdtem hatásvadász hóhányással. Csak ezúttal a náci hanebukkal és a feltételezett rakományokkal gyűjt meg a gondunk. Igaz, ezekben nincs bezárva semmiféle szelle. mert azt már a földön kiengedte a palackból a bájos vendégünk, intette Manuela felé. A lehetőségeket már az űr előtti kötetlen poharazgatás során vázoltam nektek. Egy pillanat, szólt közbe Hortenzió. Nem is biztos, hogy azok a vacakok léteznek. Manuela felszisszant. Minden bizonyíték a kezdett bele a mondókájába, de pocsékmodoromhoz híven félbeszakította. Erről most ne nyissunk vitát. Akár néteznek, akár nem. Mi csak tételezzük fel, hogy annyira reálisak, mint ez a csésze a tejás csésze alatt itt az asztalon. Mutattam az említett edényre. Mert mibe kerül nekünk elfogadni ezt a feltételezést? Semmibe. Annyit meg még mi is megreszkírozható. Ezzel mögve egyetértett a tisztelt összeesküvő gyülekezet. Erre tényleg nem kell se energiát, se anyagiakat fordítani. Akkor meg miért nem? Azért javaslom tisztelet teljesen az egybegyújteknek, hogy ebből a feltételezésből induljunk ki, mert mi történik, ha nem ezt tesszük? Egyrészt ami mi Bájos Manuela Kirchner kisasszonyunk a szintén jelenlévő Eberhard von úrral egyetemben lebőgnek. Az expedíció többi tagját és a beépített ruszki ügynököket már nem is említem. És mi van, ha lebőgnek? kérdezhetné joggal akárki, mit zavar az minket itt szfáciátóba? Maradjanak ők is közöttünk, szívesen látjuk őket. A világ többi része meg elmehet a sunyiba. Mondhatná egy igazi fáciátói patrióta. Beszédem ezen részénél papa jelentőség teljesen bólogatott. Ő csak tudja, milyen és mit gondol egy igazi szfáciátói patrióta, hiszen ennek az emberfajtának ő az arhetipusa. A bólogatás közben csuklott is egy kicsit de ez nem volt zavaró. De jó-e nekünk ez a megoldás? Tettem föl a költői kérdést, hogy aztán azonnal meg is válaszolja. Egy frászt! Mert az köztudott kedves testvéreim, hogyha kiengedtük a szellemet a palackból, épp úgy nem lehet oda visszaparancsolni, mint ahogy a gilisztákat sem tudjuk egy ugyanakkor a konzerves dobozba visszagyomöszölni, amekkorából kiengedtük őket. Mindig nagyobb doboz kell hozzá, ez Murphy óta tudott. – De a szellemet az ezer egy éjszakában… – kezdte meg ellenvetését, Titanilla, de nem hagytam, hogy befejezze. A rafkós halász rádumálta, hogy mászon vissza a palackba. – Szerinted mennyi annak az esélye, hogy körbejárom a mi nagyfejűinket, meg az oroszországi okosokat, hogy ugyan már, ha ráérnek, feledkezzenek meg a marsi honabukról, és ők ezt készségesen meg is teszik? – Ne törd a fejed, elárulok, nulla. Vagy még annál is kevesen. Ha egy ilyen dolog bekerül a köztudatba, mikor feledkeznek meg róla? És most köztudat alatt bizonyos döntéshozók sekélyes, de dagonyás tudatát értem, amiben minden, számukra hasznosnak tűnő információ úgy beleragad, mint terepjáró a tundra sarába egy őszi vihar után. Ezek a fickók, ha rákattannak egy ügyre, addig nem szállnak le róla, amíg fantáziát látnak benne. Ha Manuela most visszamenne az orosz tábornokhoz, és belengedné neki a fehér zászlót, hogy nyista, semmit sem találtam. Gondoljátok, hinne neki? Rassz nyavaját, válaszoltam meg ismét a saját kérdésemet. Pont annyira kételkedne az állításában, mint a milícia azon vezetői, akiknek a keze szintén könnyékig benne lehetett abban, hogy az expedíció ide jöhetett. Miért ne hinne nekem? Főleg, hogy egy kicsit rásegíteni. Minden tiszteletem a varázs tudományodé, de ezúttal sokra nem mennél vele még ha a kedves tábornokból sikerülne is bohócot csinálni. Neki is vannak kollégái felettesei, akikkel megoszthatja, és száz ig biztos vagyok benne, meg is osztotta az információt. Rákészülnek alaposan a szabadrugásra. Elvégre az egész földdel állunk, és ha pont az oroszoknak sikerülne valami ügyes mélyütést bevinniük, azzal megtámogathatnák a pozíciójukat oda az óhazába mert bizonyos oroszkörök még mindig nem tettek le a nagyhatalmi törekvéseikről. Csak tovább a sztálini úton. – És mi lenne, ha kussolnánk? Előbb-utóbb csak elolszik az ügy. – kockáztatta meg Hortenzió, aki mindig az egyszerű és kényelmes megoldások híve volt. – És úgy járnánk, mint az egyszeri sorozatgyilkos – bólintotta. – Miért? Az hogy járt? – kérdezte Hortenzió óvatlanul. Pedig elég régen ismert már ahhoz, hogy ne tegyen fel ilyen kérdéseket. Amilyen elvetemült vagyok, még veszem a fáradtságot és válaszolok. Kinyírta a feleségét, de ezt látta a szomszéd. Nosza átugrott a szomszédba egy jó kis gyilkosságra. De mit tesz a sors? Éppen metéli a szomszéd nyakát, mikor becsenget a postár. Nosza még küszöbön kibelezi a derék levélkihordót, ám egy arra járó busz teljes utazóközönsége premier plánból csodálhatja meg az akciót. A folytatást képzelheted, foglaltam össze az esetet. Itt is ez lenne a fennforgás. Manuellájék eltűnnének a balfenéken már elnézést, hajoltam meg a szép hölgy irányába, de biztos, hogy valakinek eszébe jutna, hová lettek a mi szép régészeim. És kerestetni kezdeni őket. Akkor a keresőket kéne eltüntetni, aztán a keresők keresőit, és így tovább a végtelenség és mivel nem ölünk meg senkit, így szép lassan az egész emberiség ide vándorolna és Svaciátói polgár lenne. Én lehetnék a világ ura! Ábrándozott Proinciász papa, akinek túlzóbb álmai lehettek a kisvárosi polgármesterségnél. Talán nem vett magához elegendő védőitat, és őt is megfertőzte a politikusok körében gyakori Cezarománia. Proinciász papa, mint a galaxis császára. Ebbe a gondolatba többen beleborzogtak. Én is. <gül> Micsoda világ lenne ez? és micsoda úr? Hagyjuk a rémregényeket, javasoltam, legyünk inkább konstruktívak. Összefoglalnám a kérdést, kezdte Manuel. -e. Nem mondhatjuk, hogy megtaláltuk a hanebukat, mert nincsenek meg. Tudom, hogy ott vannak kint valahol. Tett bizonytalan mozdulatot arra, amelyre a Marsi tundrát vélte, abban az irányban pont Sfaciátó főtere terült el, de még nincsenek meg. Azt sem állíthatjuk, hogy nincs erre semmi, mert ki hinne nekünk. Csalónak vagy kétbalkezesnek vélnének. A legjobb tán az lenne, ha azt híresztelnénk, hogy nyomon vagyunk, de még nem a célnál. Hitegedhetnénk az érdeklődőket, és... És húsz-harminc év múlva, esetleg hamarabb, valamelyik még türelmetlenkedni kezdene. Vágtam bele udvariatlanul az eszme futtatásába. Rám nézett igéző macska szemeivel, de nem tett megjegyzést. Úgy látszik, kezdte megszokni, hogy mindenbe belebeszélek. Ha kell, ha nem. – Bocsássuk szavazásra a kérdést! – javasolt a papa, a mi profi politikusok. – Igen, szavazásra, ami a demokrácia című társasjátékban mindenütt überel. Szavazásra, ami az egyik legkiválóbb eszköz arra, hogy alaposan eltoljuk a dolgokat. – Hogy miért? Elmondom, és még nem is térek ki arra a lehetőségre, hogy előre megkártyázták erővel, hatalommal, megvesztegetéssel a szavazás kimenetelő. Adva van egy emberekből álló halmaz. Tagja a kérdés avatott szakértője, aki munkájáért még Nobel-díjat is kapott. Tagja sok derékember, akinek gőze sincs a kérdésre. Tagja néhány élsütét személyiség, akik oly buták, hogy csak merő tévedésből látnak ki a saját fejünkbe. De szavazniuk, a játékszabályok szerint nekik is van lehetőség. És élnek is vele, ha mindenki bele is gárgyul, akkor is. Vaj, hangzik ilyenkor a kültői kérdés, mennyi az esély rá, hogy helyesen döntenek. Akkor inkább az orosz rulett, ott jobbak a túlélési esélyek. Jó, jó, majd a jövő héten, reagálti Tanilla apapa által felvetett ötletre. Addig viszont döntsük el, mihez kezdjük. Mégis miről szavaznánk? Így van, olyeke, mama. Nem, hogy javaslatod, de még ötletet se hallottam eddig, hogy mihez kezdhetnénk. Javasolnék én valamit, mondtam. Ha már játszunk, játszunk nagyba. Azaz, az, hogy? kérdezte kisé értelmetlenül Hortenzió. Mondjuk azt, hogy megtaláltuk a hanebukat. És? Így van, olyeke, mama. Ezzel mit oldanánk meg? A problémát. Még Manuela is, akit pedig messze a legukosabbnak véltem a társaságban, a fejét csóválta. Pont úgy, ahogy a többiek. Hiába a tenger sok ész, ha nem elég nagy gazfickó az ember. Manuela, pont te mondtad, hogy nem mondhatjuk, hogy nincsenek. Azt sem mondhatjuk, hogy még keressük, de nem találjuk őket. Akkor pedig tényleg nem igen lehet más tenni, mint öredelmesen beismerni, hogy megvannak. De hát nincs a kezünkben semmi. Csapott nyitott tenyérrel az asztalra Manuela. Jó nagyot csattam. A válaszom inkább durrant, de ez is nagyot szólt. Na és? Csináljuk meg a marsi régészet és az ufókotatás pilldowni leletét? Erre többen hangosan pislogtak. Ezeknek elmagyaráztam, hogy a pilldowni lelet a 20. század egyik legnagyobb tudományos csalása volt. Évtizedekig bevette, nem csak a nagy közönség, de a tudományos társadalom is. Na jó, de honnan szerzünk pávián áll tette föl a fogós, ravasz kérdést Hortenzió, akit egészen lenyűgözött a példáulni kaponya története. Megnyugtattam, hogy arra ezúttal nem lesz szükség. Vegyük sor, ami kell a, a Kellenek leletek. Ezek könnyen beszerezhetők. Akad szerte a világban elég rozsdás vasdarab, amire ráfoghatjuk, hogy valamelyik hanebú része volt. Régi náci cuccokat sem lesz nehéz beszerezni. Provinciás papának jó kapcsolatai vannak, ha egy amulettet, vagy talizmánt megfújtak neki egy múzeumból, bízhatunk, ezek a derékügyfelek más apróságok beszerzésére is hajlandók lesznek. Ráadásul még csak nem is múzeumból kell lopni, akad közkézen elég vicikvacak. Valamint Jussufra és az ő mániákus kacatgyűjtő tuaregjeire is számíthatunk. Biztos akad nálok is egy-két hasznos holni. Tanuk? Az a legfontosabb. És nekünk királytanúink lesznek. – És honnan vakarod elő őket? – kérdezte kisé szarkasztikusan Vanoyeke-mama. – Én? – lepődtem meg őszintén. – Mit kezdenék itt én, a Balga, mikor adott a Mars történetének két legnagyobb boszorkánya, Vanoyeke-mama és Titanilla? – Te csak ne udvarolj! – javasolta Vanoyeke-mama. – Ismerlek már annyira, hogy tudjam, abból biztosan baj lesz. – Ebből nem. – Tanulnak ott van, ami krivickijünk, meg a másik ruszki. Plusz az elaltatott két régész. Pár hétig tudjátok még ebben az állapotban tartani őket? Kérdeztem Titanillát. Nem hallnak éhen, szomjan álmukba. Ha való jeke is besegít, biztosan menni fog. Felelte a kérdezett. Most jön a dolog húzósabb része, és a tisztességtelenebb is. Tudnátok, olyan emlékeket beléjük plantálni, szugerálni, vagy tudom is én nem értek hozzá, hogy ők szentül meg legyenek győződve, nem szuszókáltak békésen az ágyacskáikban, hanem keményen ástak a tundrán. A két boszorkány összenézett. – Ami sem léke? Menni fog! – mondták csak nem egyszerre. – Nem szép dolog az embereket manipulálni – néztem mélyen Manuel a szemébe. – De ismerjük el, néha hasznos. Persze ettől még nem lesz tisztességes, de hol vagyunk mi a tisztességtől? Azon kívül a jó cél érdekében cselekszünk. – Hisszük mi? – És az amulettek? A földiek szemét megpróbálhatjuk kiszúrni pár ócskasággal, de ha valami helyi szakember is megvizsgálja őket… – sóhajtott Hortenzió. – Ismét csak Provinciás papa és Yusuf. A papának beszereznek a maguk törvénytelen útján a kuncsaftok mindenféle régi cuccot. Nem kell azoknak mágikusan aktívnak lenni. Yusufnak is akadhat a sifonérban pár műtűrjen. Az aktivitásukról, mint fent. Nyugtattam meg. Pár dolgot akár fel is tölthetünk. Javasolta van újjeke, mama. Nincs az a varázsló vagy boszorkány a marson, aki képes lenne megállapítani, hogy egy varázslat mikor. Hogy mikor rögzítettek mágikus energiát egy tárgyba. Arra legfeljebb a tárgy korából lehet következtetni. Ahogy arra, meg az elkövető személyére. Ez húzósa. Egy varázslatnak mintázata van. – Hogy te is értsd? – Intet felém. – Ez olyasmi, mint az új lenyomat. Egyed ilyen jellemző egy adott személyre. De ha a ketten csináljuk, össze lehet zavarni a nyomokat. És különben is, kinek jutna eszébe a mágikus lenyomatokat vizsgálni. A Földön tuti, hogy senkinek. – Na mégszebb! – örültem az új információnak. – Erről a mágikus új lenyomatról eddig nem is tudta. Ha benneteket hallgat az ember, azt hiheti, hogy mind és üdvösebb dolog az elhallgatásnál, csalásnál, vérevezetésnél, mondta Prion a Papa, a mi hivatásos politikusunk. Közben annyira álszent volt, mint egy tévés ige hirdető, aki miközben a vallásos dumát nyomja, közben félszemmel a beérkezett adományok összegét lesi, ahogy pörök felfelé a kijelzőn az összeg. De papa, háborodtam föl, az egész civilizációnk erre épül, Gondolj csak az üzleti katonai titkokra, az ilyen-olyan politikai okból sok évre titkosított ügyekre, meg az információ oly fennnen hirdetett szabad áramlására, amiből csak annyi valósul meg, hogy a valahol valakik által megszűrt információk áramolhatnak szabadon. Egyszerűen csak a saját fegyvereiket vetjük be elleni, az ámítást és a lódítást. És mi sem leszünk jobbak azoknál, akiket szidni szoktunk. Emelkedett erkölcsi magaslatokra, van olyan, -e Hát nem, ismertem el, mi is csak gyarló emberek vagyunk. Kis időre csend lett, talán a többiek is számba vették saját gyarlóságaikat. Én minden esetre azt tettem, és akad belőlük számos. De legalább nem verem farizeus módra a mellem, hogy milyen kiváló fickó vagy. Egyet fene, döntött a papa, csináljuk meg! Ennél jobbat úgyse tudunk kitalálni, és magunkért, a városi, a marsért teszünk. a nyugalomért és a békéért. A nagy gazemberségek mindig így kezdődnek, hol mi magasabb célt emlegetnek, és a bánat se tudja, hogy hol érnek végre. Ez a sztori viszont itt és most.